Hej och välkomna till dagens podcast. Jag är er värdig dag och heter Leve Starka. Vi ska prata om barnens uppväxt med tekniken. Våran gäst idag är Johanna Brathén. Hej, det är jag som är Johanna Brathén och jag vill tacka för att jag fick komma hit idag. Ja, det är roligt att ha dig här. Vi kan börja med att prata om att fler och fler använder datorer och iPads. Hur ser du på detta? Ja. Min sin är negativ till att föräldrar låter mindre barn använda dagens teknik så mycket som det gör i dag. Ja, det är som sagt fler och fler. På vägen till studion såg jag en tjej som inte kan ha varit mer än sju, åtta år. Och hon satt med en iPhone 5. Ja, det är precis det jag menar. <hör> om vi ska ta och prata om för- och nackdelar med det här. Största nackdelen skulle jag säga är att föräldrarna sätter sina barn i en riskzon utan att veta om det. Vi kan ta flickan som du såg med en iPhone till exempel. Hon skulle kunna vara ett lätt bete för en sjuk eller att hon är så inne i mobilen så att hon glömmer att ses ifrån när hon går och väd. Ja, det har du så rätt i. Men det finns ju även risker i hemmet. Jag har läst på nyheterna att flera mobilock och iPad-laddare har bör exploderat om sitter i uttaget. Och sen har vi det här med strålningen också som inte är så bra heller. Har vi några fördelar med allt? Jag skulle kunna tycka att det kan vara bra inlärningssätt för barnen. Hur ser du på det? Ja, jag kan hålla med dig till viss del. Men eftersom att jag själv tycker att varje förälder ska hjälpa sitt barn i utvecklingen istället för en iPad. Men alla föräldrar kanske inte har tid. Då tar man sig tid. Man ska alltid ha tid för sitt barn. Och inte se iPad eller mobil som en barnvakt. Alla barn behöver lära sig kommunicera samt uttrycka sig. Kroppsspråk lämnas inte via en dator. Jo, det är klart. Men världen blir allt mer datoriserad. Kan det inte vara bra? För barnen vill lära sig tid. Nej, jag tycker inte det. De kommer alltid att lära sig teknik när de blir lite äldre. Barn ska vara barn och vara ute och leka. Och är det så att man verkligen vill ge sitt barn en mobil eller en Ipad så ja. Då kan man ha bestämda tider som man får sitta och använda mobilerna i Ipaden. Okej. Okay. Men ska vi få bort användare hos barn måste vi nog först ge på föräldrarna som kan vara väldigt flitiga med att använda sig av teknik. Nu måste vi tyvärr avrunda sändningen här. Vi återupptar detta ämne i nästa sändning. Mitt namn är Levis och jag tackar för mig och även dig Johanna för att du tog dig tiden att komma hit. Ja, tack så mycket för att jag fick komma hit och vara med här idag. Ja, hej då. Hej då.